او منحصر د مخصوود د الممانانی پهاتو بابونو کې د قبلی د اجعمال ل کو نه په اجضاو کې د قبلی داجعمال د کولی نه پهجززیاتو منحصر د مخصوود د الممانانی په اتو اباب وکې دقبې د اجعمال ل کو نه په اجده وکې نه د قبلی د استعمال د کولی نه په جززیاتو تعریف موضوع غرض مخ کے بیان شو ز بیا ملګه دا خبر زګه کوم چی یاد وای څه کوي یاد وای زګه چی دا څو غونته سوالونه په پرچو کې که کدروس البلاغه پرچي او کدر مختصر المانی پرچي دا څی کسم سوال په کیسه کیږي راځي ن بیا بدل درځینه نو کوستانو خبره خلوب دی بیتنی ولي خو یاد وای کنا نو من حصره مقصود دلممانی باتو بابونو کې نو اوس دل تکي اجزاد علم ما موضوع غره ذکر شو نو اوس اجزاد علم مانی ذکر کئ شاغات ابواب دي عطا ابواب دي سوالو چتایین حصار دا علم معانی پاتو و بوابو کیووی او دا نه صحیح گئی زکر دا مخ کے تعریف و لگ دا علم معانی ننه ده دا وجد دا حصر او دلیل حصر دا ام دا چاہ نه ده علم معانی نه ده الفن الالوان علم معانی کی ذکر دکنه او تنبیح باس راروان نه دا ام نه دریداشو او بابونه شو یعول اس چیزونو که منحصر که پاتو کن حصار صحی که دلی جواب مونږه مطلق للق میمانانی نه یادو بلکې مونږه یادده چې کم نو مخصود دلم معانی ی حص رومون حثر دی مخصود دی چا دل میمانانی موت لې بعض دل معانی نه یادو بیاالو چې دابحس دل می معانی چې دی با د چا می معانی چې دی, دی نو دا تعریف او دا وجه د حصر او تنبیه دا چې کمندونو په کتی حسابایو او نهي حسابای کدا نهي حسابایو اشتغال به ماله یعنی شو او کسي کوي حسابای بیا دا ټوټه کې شو غلط شو جواب دا دی چې دا ذکر دی به تورې مقدمه نه کې به تورې مقصود او مقدمه موقوفن علیه د مقاصد وی دا سوک نشماری د ماله یعنی نه بل لا یعنی نه څوک نشماری دا بطور مقدمه ذکرون و منحصر ده مقصود ده علمانی پاتو او بابوکی بیا سوالو چې دا علمانی و یو کولی وی او دا تا باب بیلان جو زیات وی نو هر واحد ده ده به نو با مستقل علم معانی وی نو کچاییو بابزدکو نو غم عالم ده علم معانی که چا دوس د کرن او معالم دل می معنی شو حالکه دا سیدا دا شیخونه دا لکه انسان کولی دی او زید عمر بکر سدی جزیات کی نو ان زید چې موجود نو منسان سدی موجود دی بکر چې موجود نو منسان سدی موجود دی مدار شان دی معنی به یو کلی وی او د ابواب به چې کمون سوي جزیات وی نو هر واحد دینه و مستقل مستقل ځان ځان ل علمي معوي مونږ جواب کو کوو چې دا حصر د کل په اجزا وکې دی ن کې حصر د کولی په جوزیات وکې دقبلي د حصر د کل نهپو اجزاو وکې نه کې دقبلي د حصر د کلی نه بچا کې جوزیات وکې خبره په وږي که نه کلل اجزا لکهګوره حالوا مشاءالله یو کلل دی شو دی کول د س نه جوړيږي ګوړه وړو او غړي مختصرده لټای چې تاسو لکه که نه مختصروه نه د غریبانان والوه پهخوا به چې باران اوس خو تاسووقټ خلک کې نومونږ به چې د علکان را جمع شو د معشومان ماشومان نو مونږ به وي وړه بهڅوکراړي یو به وي غړي بهڅوکراړی زو او ګړه به سوکراړډی وي وی بارن به سوکراړي خشاک کوی پلان کړي ته کنه بل زم ما په کې ډابای شو وی رازي ورشي الوه په خو هغه کسته وړې را ګرانه و چې چا به غوړی رسیدلیو ډېر ګرانه و هغه څه زګه ګوړی په ټول ډېر ګرانه دو کورن زګام موردا سي ځي کې خو چې دا غینه را په ټول ګرانو او وړو او ګوړ په ټول سو آسان او په پپټه منګاړل لا کېد کور کنه نو به دا غوا نور تاسو لیب کې به خلک کاندیم سکی اچی په لی په کېم سکی آجې اوس کی بکم څه کوي آجې خلا کوي اجمالند د دې دریو سيزن څخه جوړيږي الوا جوړيږي خصوصا نن تاسو کومه چې دا درې وړوځې شنو څه شي الوا شي ته څه غړو ته چالوا ویلی دا ته څه غړي ته چالوا ویلی دا خو بنریانو چې کولی الوا بند کړی دا په کې لا کې ویروي زبردست الوا ځکه نن بند کړی دا ټرک کیناسو ا په خراب باندې ې پهخرته ناستو نوتهویل لکه ته ټراکې پخرار ناست کتللو کو ته ګاډی کې خر راي و دا دغ ی ما ته ګاډي کې خراب خااج نو دا درې واړه چېسه شي یو ځای شي سو ته وي حالا ته یو ته نو وای دا حصر سر د کول دی کې پا اجزاو دا کله سدی اجزا دی کلی اطلاق په خپل هر هر چا بانده کی گی جو زی هر هر پرد اکا انسان و افراد ما ہوئی لنو دا علم معانی او دا تابوابی سدی اجزا دی جو دا تواڑا یو زیشی نصبو تا ہوئی علم معانی و تا که یو باب کمی بیا علم نه نوئی احوال الاسناد الخبری احوال بانی سی عراب وایو یو پ سامانیت نه بدل کاه وا نصر في سامانیتې ابابین احوالل ثنااد مجروری ووایه هغې نهڅکهه بدل کاه دو احول آنې احول اسنااد خبري آنې احول اسنادل خبري تیک شو احدها احوال الاسناد الخبری خبر دم ابتدا محضور خوال اول دو طولن اولا زکا بلا حضف عبارت بلکل سشو صحیح شو بدل شکا نا بلا حضف نا عبارت سشو, نا نا عبارت سشو احوال الاسناد الخبری احوال المسند الهی په دی یو لنړډس سوالو غځای کې خد ذې وکو چې تا خوویللی چې میانی هغې تهویل کېږي چې پاغې کې چې کم ننو بیاېږي خواوال د لپځې آوي او نا دی خبرې خو لاف نه دی ثنا دی خبرې خو س نه دی لاپ نه دی نو دا ابواب د ابواې سامانیونه صحیح نه دي س نه نه دی جواب دا دی چې دا که حقیقتا لفظ ند حکمن سده لفظ ده دې د احوال ټول چې موجود کیږي نو په موجود کیږي په لفظ کې موجود کیږي لکه تاکید ااده مې تاکید دا چې قانون موجود کیږي په چا کې په کې نو دا احوال راځي کېږي چاته لفظ تا نو حکمن سده لفظ احوال د مسند لې احوال د مسند احوال متعلقات الفیل دا چې کمونو سلو واب شو القصر انشااء الفصل والوصل عبارت په یو سرې قچ لول به احتتر وي د توروې مختلفونه د په یو سرري قې باارتو چلووه دلته د ولون وي چې حوالو ق سر احالو انشااء د سرو باابو سرهدي ذکر کړلو او د نور سره دي ولو جواب دا دی چې دا نور په خپله حوال ديقا سر هم حال لی او انشام یو حال لی فصل و سلم یو حال لی اجاز اتنا مساواد دا پا خپل سری احوال لی نو کمونگا چه کمون و سر لفظ دچار روڑو احوال روڑو اضافت دشه برا شیخ پل نفس تا سوال انشا خونم ده کلام انشایی ده دا خو خوزات ته حال نه ده سر خون بری احوال روڑه بکنه انشا نم ده کلام انشایی ده ده سره بری سر روڑه بکنه احوال لفظ راول جواب ان شاء دو معنی دي یا معنی د کلام انشای او بل معنی دا جوړول د کلام انشای معنی مصدر ده څه شه دا بارا مصدر دل ته مراد معنی مصدر دي نه کې چې کدونې مانا اسمي شي کلام انشای دي کلام انشای مراد نه دي بلکې دل ته مراد زموږ څه دي معنی مصدر دي نوغه حال له څه شه دي اه حال له بیا اضافه د شعر از خپل ننفسته ځکه نه دی ذکر کړی د فصل او د وصل به منسکې دیوااو را وړو او د جااز اتنا به مسااعت په منځکې دیوااب را وړو صحیح د نور منځکې د را را وړو جواب دا ځکه چې فصل او وصل چې دواړه یو ځای شونو یو باب دی کواوی نهې را وړی نو بیا به چاوي چې فصل ځان لاب دی وصل ځان لاب دی نو بابونه به سووش دا تو په ځایبه نه هم او که چرته کې ایجااز اتتناب مثات کې وا نو را وړی نو بیا به خلکو ی چې دا درې بابونه دي سوی درې د یو نهېڅو جوړړه درې نو دو سره دا یو ځایکه نو بیا به بابونه یو ول شوي څو ب شو یا نو حصر به پتو کې نو راغلی د دی تا و را وړو کې اشاره دې خبرته چې فصله وصل ځان ل آباب دی ایجاز اتاب و و و بګيري نو دا چې کوم نه دري واړ چې او یو سړی باب نو فصل او وصل وم باب شو او اجازه ته مساوات شو اتم باب شو علي اجازه ولتنا بول مساوات لئن سره دليل حصر ذکر کي خو زبست زيارت تننده لګ ډېر ده